Garbitu bai, baina batez ere gutxiago zigintzen irakatsi. Hori da, asteburu osoan zehar burutuko diren itsas ekimenen helburua. Miharritzen sortutako Surfrider fund nazioarteko fundazioak martxan jarritako ekimenak dira. Urandak inetaz gain itsasoarekin erlazionatutako gai ezberdinak joarratzen dituzte, uren kalitatea edo olatuen indarra esaterako, Sabina Urkad, Donostiako egoitzako kidea da, eta ortengo itsas ekimenen helburu nagusia azaldu digu eta okten ekimenak europatik erabaki dugu kanpaina hori e, garatzea. hogetarako zer nahi dugu esan, esan nahi dugu biskabat saiatzea edo sentzibilizatzea jendea e, erabilera bakajeko plastikoa mugisteari eta e, alternatiba batzu bila, bilatzea plastikoaren erabilerari. Beraz, esan bezala garbiketak antolatzen dira eta mundu osoan zehar sortziren un bat izango dira Euskal Herrian berrogi tamarretik hurbil izango direlarik. Horretaz gain, sensibilizazio ezberdinak burutuko dituzte, batez ere aurten gazten artean egingo delarik lan hori. Fabian Gazik asaldu digu lanketa hauek izan dezaketen garrantzia. Piskana ka mizua pasatzen da, urain niri eskulitan... Horri aipatzen da, hama eskolatik uh, gaingi, beraz aurrek ere txian aipatzen dute, gurasua erraiten, eta horre dutuola mesua pasatzen dela eta gauzak aintzinatzen girela. Dohortaz uh, sinesten dugu eta horretarako uh, la oktan ari gira kajaskan.